اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ نُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي إن اَوْ هُمْ عَسَوْنَ يَتَّبِعُونَ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا فَسَادًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا نوه علیه السلام اند د دعوت سجمله الله جل جلاله ذکر کړی مزید انده نرسته و هغه الله جل جلال دا اند دې قوم بارکه کار گذاری هغه مخه تکلید سره د دینه جل عالم او د دې خبرې په اړه چې خپلې ځمه هغه پاره کوي چې الله ما خبره تا خبر او رسول او د دې ځوابي کاروایي سوا نو نوح عليه السلام قال رب او نوح عليه السلام رب افلون کی ځمه رب کلمه ډېره بهترین د دو دوو وجنې یو خو پدې کې دا الله جل جلال هو ټول نمونه والا معنی راځم نه پدې ته بار سره چې کم پالون کې نامালিকومې چې کم پالون کې نوغا پالیه پس سره پرزک سره راضي کومې چې فالون کې وینو حفيظوم وځک چې پالیه نو پالنه کې حفاظتوم نه د الله د نور نومونه معنی ګورنه هغه په دې کې جمع دي د دې وجه نه دا هر نبی استعمال کړي ده قران کې د کوم نبی دعاګانې چې دی لبس در رب بږي نو دا جامع لبس دی وا اځین دی سره دعا قبلي کې نخپل دعاګانو کې دا استعمالو او دی دې کې عاجزي دی الله زم ربوبې زم ما پالنه کېږي زه کمزورم یا اللہ تپا لنگی تکویو تاکتوری نو رب ایراب زمان انہمی یکیناً زمان دا کوم چی دے عاصو نی دی زمان نا فرمانی اپلا بی ترک توحید و عبادت الله و اختیار الشر ذکر الله اللہ وحدانیت اختیار نکو دا اللہ وحده عبادت اختیار نکاو او شرک اختیار کو نه یال الله دیو زمانہ پرمانی کو تزا دتی باندې چی دی زمانہ پرمانی کړو و دی سوکلو وتبعو ملم یزده ماله دی اوله گیدل من غزردارانو په سی غمال دارانو خلکو بزی لم یزیدهو چه سیواه نگو چه سیواه کل نده اغل لراغ مالدار لرا مالو داغ مال وولدوهو داغ اولاد لورو زوی الا خسارا مگر تاوان نقصان په دنیا وخیرت کی نمالدار بدوق اسم ده صاحب اولا په دوا کیسمه دی یو صاحب د مال دازې د جगात مال پیدا پیداورګي هم دنیا کې هم قبر کې او هم اخرت کې د کمال دنیا کې حق ادا کې د مال حق چې د اداګ نو بهر مال خشه اخرت د پاره د اولو نو بیا هم خشه کبر کمم دا عمل صدقی تا تولادی بیا مخشنه یو اغا مالدار دا چه دا خپل مال دا وجه نتبا دی ندی نکتی تا وقت شه نوح علیہ جدی داس و خلق و شو و جد مال او دا اغا اولاد اغا تبا کرده پا تاوان که دنیا و خیرت کې تاوان کې اچول دی مال او اولاد ناولاد هم پا دوک اولان یو وان دچ بس د حیوانا د ترتیب باندې وی کې حیوانا تم بس پاول اور ګل ویږي یو بس پک کم بیا لږ خبر ده د پښو بچي نه مور پیجن نه بلار پیجن ریسپی بچي نه مور پیجن نه ونا بلار پیجن نه کټه نه مور پیجن نه ونا بلار پیجن پدی ترتیب چې کم انسان هم لوشي نه هغه بیا نه مور نه بلار پیجن و <والی> پلار صرف روټای را وړي او کې مورله صرف پ کړي د خوراککه اداب هم نهپژې بچ چې ته ځان سره کې نه چې تی اوړټې او تی شړی چې تی ځان سره کې نه آداب خپله ادب د کم تر نه خوړل غواړی ابتدا کې واړی امتحها کې وواړی د روټایښ ب سبت په کار دی که نه دی پکار کار یعنی خراب اینه د خزې اسلا په کار دا او کنه د په کار د سشي حلال لسی شي حرام د کم ټیم وړل ل کم ټیم نه دی وړل اته به پتی پوی موږ ځان سره تنه کنه او د حیوان پترتی ترتیب نی بیا دغه خوراک می ایدا شي باځه موږ سره ولې لګو شیلې دوران کنه بچي خوراک کوو امیر سره برداشت کړي و او نونا به مکمل ناچکلن و او تبه ارام اکلا شربت به و چت که نصبه ما بیازان لکه ما پوی کمه بطا سمکوه الکان منون کیو و مردان والیو سو ما سر راش کل ناکل نو اکور که لویشی خوله کره ایوانات دو چه و تاکله دب نو بیا خوراک چلوه دم نوردی ها برده انتران نو دا لانجې نو یو او لا د چې د حیواناتو په ترس باندې لشه سره پروټای خوراک کولو ورځي او شرون ته خپل ضرورت برابر ولي چې دا دوه کاره ډیر په صحیح انداز باندې کولی شي نو پس دا هیوان هم کوي چې کمم د سوټ وور نو په کللار او که دغه مضي خبر د انداله او خوراک انسان نخه کو یاته په کې او پر نه شته دغ دله لا رام او چې د چا په پس لوور. یو اولاد دازی او یو اولاد دازی چه اگه ده انسان ده پار دنیا خیر و د ده کبرم خیر و گرزی ده خیرتم خیر و گرزی یعنیت که حدیث کی رازی دیو سڑی رتبو چی تشی ناغا تپوس که ده پس بانده یالله بیستیغفاری ولدی کلگا ده ستا ده بچی ده استیغفار پا برکت بانده یالله تلاستا مرتبسکلا نن غشه او خپل خبرې ل راځو. ننو حال اسلام پرم چې داسې خلکو په زیدیله کې د چې هغوی د خپل او لااند تبا دي. او داسې خلکو په زیله کېدل مالدارانو په زیله کې د چې هغوی د خپل مال د ووج دنیا او د خت خصه کې پرته دي. او دا خو مطلب شو چې چا پهول کې د لای کې دوسې پدي غ دوړهو سپاتو کې غ سردي. روان کې پرتې دي نو چې تاواني روان شي نو سړې تاوان کې کې ګټه توه یا لیوني په پاره باندې چې کې می چې دلته سوشي پښېللی نو چې هغه سره ملګری شونه څه د خیال تاوان بګه کې ګټه تاوان مری سری په بازار ستکې نو چې تاواني پیسې روان شي نو تاواني کې یو نو علي سلام الله تو یا الله دی داسې ملدارانو داسې بچ والله خلکو پهزیچ چې هغه پ خپل ماله او په خپل بچو کې توانیدي په خپل ته خلک شوی یا خپله ګا کې توانی چېسمدللی او بر د اناندله هغې پخپل ته نور کې زري توانیان د داسې خلکو په شو خدای ې پرې خو د د پر وکه او داسېبل بچهدار او داسې مالدار او پهزیچو چې هغې پ خپل بټ کې توان او بر د پاتشوان دا خبره چې مال او اولاد نقصانی دي او کنه دي نو دا مال خو چروالي پخبل باندې نس نقصانی شي د خامار دی او نس پیدامن شي د جهت له اعتبار ته خې استعماله نو خشه خبر ده اندره بطورې نعمت استعماله نو قران کې وب تغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا قارون تم دا حکومت خپل مال کې کور د اخرت لټوه دنیا له له استعمال کا او نبی عليه السلام حدیث کې فرمایي چې عمل مال صالح لرجل الصالح بهترین حلال مال شې د خوچ بهترین نیک انسان سره خبر ده اندل نیک انسان سره خون کې چې ښه گاډي خبر ځای انت راځي خشي زونه وسره چې غلط کز زره مالونه به غلط استعمالي مال سرسر ده انسان خپل صلاحيتم پکار نه عمل مال صالح للرجل الصالح نبی اسلام وی حلال مال څخه شه دي خو چې خصڑی سړی کا بد سړی نو ناغه په بها خیر کارو نه گئی او مال فتنم ده کوا تعبر ان الله پر مایلین اموالکم واولادکم فتنه چې اولاد صحیح نيست مال او مال صحیح نيست مال نو څه ده فتنم دا ان اموالکم واولادکم فتنه سبب د ازمائش ته امتحان ده فلا تعجب ک اموالهم واولاد الله پیغمبر دم پرمایتا دي تعجب کنا چی د دې مالونه ولا اولادهم ان اولادنا لكل امه فتنه و فتنه امتی محمد صلی الله علیه وسلم پرمای د ارومت سبب دا ازمائش د دا او و زمان امت با د مال دا وجنسی کی اخیری خبره مالدار ستا ہوئی پدی امزان کونگی مونگا مالدار دیتا ہوئی چاگر سرسی دیر نا نه نه نه دنیا دار او مالدار دیتا ہوئی چا دری وزرو گاڑا ہے تاو لال دے او پٹی کی د مازیګر موز بانې وی لسپیرې د ته و خدای د خدای ل د ممسله را شه دی کې کامی د لا زورورې د ته ووا د خدای ته راضی کوي دی زمانه ک ډیر زیاد لوی ش چې خلکو اسباب د خدای سره پربري د ماخه م مور پسې چې پهې لا زور کې تییاې کې بوی ت خیال کې د بټ ل کېلا زور کيته د خدا ته را کو که خدای ته رایک نخوچه ده تا ولس پیره مازیگره وازو شه ولس پیره مخامه وازو شه خدای براگل وی بیچه کور تراشی روطه او پری ماسو تن ویستره مودشی بازه سار یا پاس یا پانسید و دری منزو نا پک اصل دنیا دار دار قبر دار د دری وزرو دو وزرو کارو بار ده خودمو ده اصل دنیا دار ایو کس را کرولون دی خدا گیم حق ورکی د دالام حق سگی ورکی عبادت دنیا دار ند خبر ځان تا نه نو بدی امزان په یو ل <سؤال> پکار دی ازين استاد حسين کراچي چې موږ اوس ته دنیا دار نه که حالت دغه دی نه بس دنیا دار دغه دی چې دلته عبادت د مټر د بوجې د واجبات کیږي د چکو د واجبات کیږي د کاروبار د واجبات کیږي د ګوند د واجب پسپوش چې اصل دنیا دار که کې رسره 100 روپيه دی او یو لاکل <سؤال> ټکر رسداري خبر ځان تا نو حواله السلام و سلام فرمای ال وتبعوا من لم یزده دی تابیداری کلو لگی د لا مالداران او سرداران او پس چې هغه مالدار چې داس یو چې لم یزده مال نو سی واکړه داغه لره داغه مال ول ول دغه اولاد الا خساره مگر توان دنیا او خیرت کی پخپل بټ کی توان و ماکروا مکرن کوبار او یالا دی خو مکر کو مکرن کوبار مکر مکر ډیر مکر وی یا کم کرانو نوغ ته به هم وسییت کړوواه دوالې ابرل اژال ارب ووي نو نسل د نسل کومرا را روانو خپلو مشنرانو به خپل کشرانو ته دا خبره کوله چې کور ددې سرړی خبره به نه من نو ډیر ل نقصان کېره روانو وقالو او دو. رؤساؤد اخپلو کشرانو ته مشرانو لا تذرن الهاتكم تاسو موږ پرې د اخپل الها د اخپل خدایان دمو پرې کوم خدایان ودن ود بوتلرا د دوی عبادت موږ پرې ده ولا سوا عن اونه د سوا بوت عبادت پرې ده د دوی عبادت موږ ولا يغوص ويعوق نصر او د يعوق بوت عبادت مبرر د يغوص او د نصر مبرر د دي غټ غټ بوتان ود 1 سوا نمبر 2 يغوص 3 يعوق 4 او نصر 5 د اسلام د سلام پورې مفسرین وایي شرک نه دنیا کې دنو حل... آ... علی اسلام ناول نوح علی اسلام پوری خدنو علی سلام الله سلام په زمانہ کې چې کلب باندې کسان وفات شو روایتو کې راځي تفاسیر املی کلیری صحیح بخاری کې باندې دیبا دغه سړی په سي خپو نو شیطان وتو جتا سودا څخه کارو کې د دې تصویرانو او شکلونو جوړ کې نو دا ن کو کسانو نوونهدي دایل و نکان خلک دی شوې دلهل ته سوران وړه مجلس کې لګي او سره په تسللی بیا ب بی کوله. بیا سٹیپ نمبر دو کې پ خلند کرورو چې خلک بددن او سیليبي شوړی. د هغې په سانې بیا اوختل لګې را مسته نه چې بیا دغه خلک پلاری کله کراله نو بیا هغوی اوله کېدللو د دغ ته سورانو عبده ته او د دغ تیمساالو. د دغ عشقونو عبادتې شروعو انو دا شرک پدی کېدا سي شروعو بیا قبرونو تمرورو چې قبرونو کې دفن وي را دا پلان کې کې ور دي د لویو جی نبی له سلام او سلام کې رازي چې نبی له سلام به تاسو ما سي موچ تویل ک څنګه چی عیسیانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑا اکڑا دیم زد اللہ یو بندیم زد اللہ یو رسولیم زکا غی عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ تعالی زیوی او دا دیر لوی جرم دی شرک ان شرکا لظلم عظیم دا دیر لوی ظلم دی نو بہر حال دی دا وسیت شروع که کشران و مشران و تاسو دا سے اونکه چه دا بوتان هغه پریده چې کم بوتانو تاسو عبادت کواه دا پریده داسې سمک کواه دا ما پریده نو پت اولاگی دا اصل شرط دا کم زین شروع کی گی نو دا دا قزین شروع کی گی دا دن اکانو خلقونو نمونو اوبیا پاکی غلو شوا وقد اضلو کسیرا نوح علیہ السلام اللہ تاو برمال د ډېر زیات خلک ګمراکه لذي بوتانو په ذریعہ باندې د ډېر لوی خلک ګمراکه او ډېر لوی اولیو کډېر لوی زیاته کلو د الله د دی دین نه والو ولا تزيد الظالمين الا تبارا او یا الله تمه seva kay zalimanulara illa dalala magar larivala da haq na نو دلتای وشکال زین ترازی چې حضرت نوح علیہ السلام خیره ولی اکڑی حبر دیانتا اللہ چه یا اللہ تدی لما سیوا که مگر گمراہی جواب آسان لی نوح علیہ السلام تا اللہ وبرمال انہو لن یؤمن من, من قومکا اللہ من قد آمن بس یا اللہ دی کی ایمان روڑے دے بس اگر روڑے دے اللہ وطوو نوح علیہ السلام تاو دی کی نور سوک ایمان والا نشتہ نتاګه نو رستو به حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام خیرین شروع کړی دئتا او د دې د پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ سم سمو وخته دعا مو وخته چې خدای پاک سبب درس کی راشي چې دې کی یو داسې قسمه پر دې چې پدې زمګه را ګرځي سر کور پور د زیرا زی او حرکت کې یلا ټول تباہ کی ځکه چې پیدا کین نو کافر او پاجر به پیدا کړي ادا الله وتعال ال حضرت نوح علیہ الصلات والسلام خیری شروع کړ چې کل د الله نوح علیہ السلام ته و چې د کی نور داسې نشتا چې ایمان راڑی را لې بل دغه اوسو دانه وې دی بګسر اول دی ایمان راولې قال نوح رب و نو علیہ السلام رب فان کی اعظم انهم یقینندوی چې دی دا زما چدې ا څولین اپرمانی زما کړه دا وتبہ او دلگی دلندی مناچا فسیلمی ازت المی ازیتو مالو چس وا کړه نه یا کسل مالدار لرا مالو مال دا او ولدو او اولاد او الا خسارا مگر نقصان دنیا اخرت کې و مکرو و دی مکرو کو مکرن کو بارا ډیر و مکر دی شروپ سات کو مکرن کو بارا ډیر شر و شروپ سات کسران ته موصیت کو وقالو او دی لا تزرن لا تاصم پر دې هرګز الہتکم عبادت د خدایانو خپلوا ولا تزرن او تاصم پر دې ودن ود وتلار او نه سو او نه سو غلار ولا يغو سو او نه يو سلار او يا ولا ويعو کا او نه عبادت نظر لار د دې عبادت انوا علی السلام و قد اضلوا تاکیک سر دی گمراه په سبب د شیریک باندي کثیرن درو خلکل را ولا تزدو تمسیوا ک ای رب اول مین مشریکان الرا ظالمان الراج ظلم ک په ځان باندي کفرا او گنا سرا مگر لریواله د حقنا گمراهید حقنا گمراه ک د حق الله خطا ک الحمد الحمدلللہ رب العالمین ونعنقبت للمتقین للمتقين و والسلام على رسوله محمد و علی و صحبه اجمعین اللهم اہدینا وحدی بنا و جعلنا سببا لمن احتداء اللهم زیمنا بزیناتی لیمان و جعلنا حدات محدی دعاو که دابا بابا بابا قدشو اللہ و طبحنا بی چھڑا بی مار دے پیرزوی اللہ علیہ سہت کاملہ آجنہ دائما مسلم رورہ مسیب کی اللہ کریب رہتا دائما سہت دائما مستمی روح النسیب کی بابا دابت ایتن بخنو کی کبر دان وراد اندکی خیرد من ذلنو داسانکی الله زمون رازی شکل لزا نسیب کی صل اللہ تعالیٰ نخلی